Podcast, podcast, podcast, podcast, podcast, podcast, Hej, hej, hej! Jag har ett hum med här. Ja. Ja, Välkomna ska ni vara till avsnitt ett på Jens och Robins podcast. Som heter Tid för eftertanke. Tid för eftertanke? Uh. Uh, mm. Väldigt oplanerat alltihop, Men. Vi uh, försöker glömma bort. Uh, mobilen, Att den är där. Ja. Och så. Upp. Uh, sen så. Uh, ja. Så flyttar du Mm, Det ska bara inte intressant. Mm. Tanken var väl att vi skulle. Vi skulle behandla veckans uh, idéer. I, eh, I den här podcasten. Och eh, vi kanske skrotar några. Vi kanske. Eh, vi kanske får oss lite mer i några. Eh, och eh, ja. Så ser vi vad det blir helt enkelt. Eh, veckans idéer. Veckans eh, um... topp fem idéer. Idå det, det. det blir vi bara femte plats. Femte plats. Det jag måste ju åt bara så. Men vi kan ju köra i och sen bestämma vilken plats om vi har Om vi har, ja nu har vi det här Jag är en, en, en, en. en penisstimulator över internet. Ja. Eh uh, alltså en uh... Så en slags runkmaskin som man kan koppla in med USB till datorn. Och, eh, där då personen du chattar med ger dig fullmakt eh, att, att styra den här eh, och eh, Vilket kanske gå för, för sådana som har eh, distansförhållanden. Mm. Eh. mm. Det var en idé. Den andra idén... Rymdmusik. Rymdmusik. Jag tycker kanske vi kan... att vi klippa in? Vi, vi klipper in den här. Och så. This is your cosmic voice speaking. Saturnus, Uranus, Pluto, Telos, Luna, Venus, Mars, musiken. <laughs> <laughs> på <slutet. laughs> um, Och um, mm. jag hade med tanken att vi kanske ska få tag på riktigt ljud. Kanske på ett usb och använda eller live. streama live. Streaming och back. där var ju uppfinningen att kunna göra en effektpedal mm. som man kopplar upp via Satellittelefon mm. och fick med rymdljudsstörningar. Det, finns ju, det var den japanska rymdbasen som har utvecklat någonting som kan eh, snappa upp ljud från eh, Saturnus ringar och, och ja, alltså allting som händer där uppe. Trots att det är vapen så kan de snappa upp sånt ljud. Då ska vi lägga på det där. Alltså snackar vi om kanske uh, mm. hålla i uh, Scientologi-gudstjänster. Jo, och där... Nu um, ska vi göra... Uh, nu ska vi, skulle, <laughs> men vi skulle vara som musikartist och kanske läsa ett stycke. Uh, Några scientologi uh, Ja. Till musik. Till musiken, ja. Och så där livestreamat rymdljud. Vi ju om äh, matprogrammer. Ja, visst. det. Men då visste vi för att jag är det. Ja, jag det var... att vi kanske kan mötas någonstans på vägen. Att det var en fransk kort. Ja, vad, vad, vad hette nu matprogrammet till att börja med? Jens och Robin på djup vatten. Mm, går det va? Det blir lite kaffe där då. här. Ja. Jo, och jag trodde att det var så att Robin sa att det var en fransk kock som var specialist på japansk matlagning. Och sen skulle han illustrera för oss via, via är Och vi ska, liksom, sen ska det ska vara en publik som kollar på oss. Mm, vi får berätta idén från början. Du gör dig oss ut på djupt kulinariskt vatten. Ja, okej. Okay, okay. uh, vi ska. Vi ska laga mat som vi inte klarar av. Att laga. Och, eh, och till vår hjälp har vi en kock som är fransk och inspirerad. Men han kan bli bra på alla kök. Han kan vara på både japansk och fransk mat. ja men... Och så alltså, vi är kanske inte alltid kör det hejpanska köp. Nej, nej, nej, nej. Absolut inte. Vi kör... Eh... Men han ska i alla att inspirera oss. Mm. Men det var också det här, att alltså. vi skulle ha en kock på sidan av Eller typ Det publiken för se... En, en splittad skärm liksom. Och på andra, på andra skärmen så ser man typ duktiga kockar liksom, göra det som det ska göras. Och så ser man då hela tiden oss misslyckas där är uh. Och sen, ja, sen så då har vi alltså det många element många elementen här. Men det är, vi kanske, kanske är så att vi får reda på typ... Var re rätten heter ...och kanske... någon av ingredienserna får vi reda på. Men det andra är liksom därför vi plockar fritt. Och vi tror ska vara inbygga... I... Ja, ja men vi ska väl läsa typ recept på franska. Och... Ja, okej. Okay. Och så har vi kanske bara en bild i kokboken. Okej, okay, ja. Så vi har... Så det finns, finns massor olika så massor olika sorters, Klandvaror. ja men vi har en bild, ja, men, en ja. fransk kok och en kokbok på franska ja. och en japansk game show publik ja. som sitter och skrattar. Vill du ha pärs och gröv och kiwi? Kiwi skulle jag Kiwi. Ja, apelsin också. Apelsin också. Eller? Eller det tycker jag.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 Med typ japansk som sitter skratta skrattar som programledare, som håller på att snacka med mig om och allt typ. De kan välja sina egna kamerorinkel också, så att de kanske inte bara zoomar in mitt ansikte och bara behöver asga och snacka om något inom det liksom. ja, yeah, yeah. alltså det kan ju bara en kamera som faktiskt... Det är en jätteinsummad kamera som ligger nära för ansiktet. De kanske inte ens har fattat programmedel. De kan bara tycka att det är så konstigt ut. Jag det är det som jag gjorde. Bara att vi pratade konstigt. Ja, det är nog bättre att ta in något ovetande problem. Så de vet inte vad det handlar om egentligen. Så är den franska kocken och så Vigi. Mm. Så efter att kanske vi ska ha någon sån här stjärnkock som läxar upp och i hur dåligt det smakar är. Ja. Jag representerar vad det kommer. Den färdiga produkten. Jag representerar vad det kommer. Alltså, de bjuder vi in vänner. Bjuder vi in jordvänner. Bjuder vi in... Är så här, då. Ja. Men vänder vi kanske? Mm. Det var så att säga att komma hit på fulla magen. Mm. Mm. Vi går vidare. Ja. Det gör vi. Mm. Då har vi presenterat eh, sexchatten. Men där var ju också... Redan. Med sexchatten där. Från början var det ju en hel handlodning som man spände fast sig i, mm. en sån stor skillnad. Men, men det känns som att vi gick ifrån det för att du skulle bli mer genomförbart. Ja, ja okej. Okay. Ja, det är um. Um. Vi har den fysiska sexchatten, vi har rymdmusik, vi har um, matprogram. matprogram, sen... Och jag vet inte ropar det bästa än. Nej, inte heller, men så... det tror jag fast nu. Ja, jag tror också. Mm. Mm. Mm. Mm. Vad Ehm. det nu? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ja. Det var något väl så det var jättemånga där. Ja. Men ropar de. Nej, men vi kan, göra här. Du, kan ju vara så att du kanske vänta lite mer. Vi ska gå lite senare. Men vi har ju faktiskt sagt att du ska få lära dig någonting till nästa vecka. Uh, nu tänkte vi dra igång en brannpunkt uh, en som vi tänkte skulle bli återkommande, hemsa. Jo. Ja. Återkommande varje vecka. Och den kallas, har något namn på den uh, Nej det vet jag inte men det är att du ska lära dig nya grejer. Nej vet det bara jag, jag ska inte till dig också. Det ska inte en till också? Mm. Okej. Okay. Um, via, man ska lära sig någonting via Youtube-guide. Um, jag har ju... I mean, jag har lärt mig någonting av Youtube-guider. Har du gjort det? Här? Ja, det har jag gjort. Jag kan inte minnas nu riktigt, men ja. jag har lärt mig. Något mytharv eller? Nej, det är inte det var något mytharv. Det kan ju vara... Jag bara vara kunnande om någonting, men det, då blir det mer som att man har kollat på en dokumentär. Mm. Men det ska ju inte så vara... Nej, så partertrix part liksom. kan jag ju göra, så alltså jag kan inga partertrix. Jag har ju lärt mig att busvisla. Jag har lärt mig lite smått att spära munsväll. Jag har sökt där man det? Jag har kollat mycket på jordlingsvideor right. på oh, YouTube. Men inte på hur man läser, utan bara så här. För mestadels jordlar och sånt som går omkring på berg Österrike och jodlar. De mesta härkända Ja, Det är väl Österrike. Det ska det vara. Eller typ så att han kommer med österrikiska rötter. Han <laughs> ja. Tänk på en del som vattig att men de har typ sån här slinkt här. Mm. Ja. <kör> <kör> <kör> <kör> jag har skitsamma. Ja, Okej, okay. ja. Jag vet, har lärt dig att det har varit med. Nej, men ska vi, vi utmanervanare? Mm. Har du kommit på nån, eller vill du ha lite mer tid? Det har faktiskt... Det här kommer inte vara något som låter, utan vi får lägga upp någon bild sen. Ja. Mm. Jag vill att du ska kunna... Jag vill säga ett man gör konstverk av, eh, i miljoner. Konstverk i miljoner? Jag hade velat ta så skär du ut. <laughs> jag skulle vilja säga att, att jag gör en ljus. Ja. Oh. Och en miljon. Ja. lite en liten klurits. Ja. Det kan jag fixa. Tror du att kan fixa det? Alltså, kan det vara vilken miljon som helst? En vattenmiljon. Vattenmiljon. <laughs> Okej. Okay. Mm. Okay. Uh, och då uh, till din utmaning. Ja. Uh, jag tänkte mig att du ska lära dig att uh, busvisla med fingrarna. Ja, med fingrarna. Så man stoppar in tumme pekfingrar i munnen och ska få ut en vissling av det. Det är bra för det är alltid väldigt ja? Uh, det är nyttigt. Det är nyttigt. Det är nyttigt. Ja, så då får vi se, ligger det någonting i potten där? Ja men om man inte lyckas med det, ja. så måste man... måste bli... Om inte du lyckas göra din ros och få ja. godkännande av mig, ja. eller att den liknar den i videon liksom, den ska vara lik ja. från det klippet du har på. Så... Uh... Men då måste då ha tränat på dig så blir det upp till bevis nästa gång liksom. Då skulle du, ja, du ha en vattenmiljö nästa gång då. så ska jag köpa minst två vattenmiljöar va? Ja du kanske kan göra två kursor i varje halva. Ja, ja. ja men du köper jag den dagen innan. Då köper en pulver och börja träna då. Ja. Med... Skulle du börja träna dagen innan? Nej men, i vet inte. Jag är att jag är. Jag det är ju en sjuk tror du jag vet inte alls hur svårt det är. är jag kallar på sånt taggkniv. Du har min lilla morgökniv, inte då? inte, jag kan inte med några knivar. Ja, skitsamma. Vad ska, vad ska man för om man förlorar? Om man förlorar så ska man för... Man får äta något, riktigt. Ehm, um, ja. Eller ska man typ... Dricka nån... Shake. Ja, men vi får dricka, dricka en stor shot av, av eh, ditt val i antingen mitt eller ditt spridskåp. En stor shot som är kanske en blandning av allt man har i sitt spridskåp. Ja, man får fylla upp en typ sex eller åtta. Och då, då kan vi liksom, ta lite av varje. det är en bra idé. Ja. det är jättebra idé. Uh, och det, det är det samma för dig? Att, och det kan, man tycker det är lite motigt så att det är så. Liksom... Ja, men det känns ändå... Det ska ju göras. Mm. Um, ska då alltså, får man ju inte köra det undanfitt och säga att jag köpt mm. Nej, det kan man inte. Det är en drickare ändå, ja. så får man ställa bil. Eh, uh, ja. käklar. Vad är det nu? Nu kaffe till. det? Ja, det är, har jag en hel ja. Fan oh. Inget jobbigt skal utan bara... Fruktsjö. Mm. Smakar inte biflök när han lägger. på faktiskt. Kanske du, <här> <här> <här> du <visste> det själv. <här> jag tyckte att det Chilli också. Ja. Jaha. Ehm, Jaha. Det här du smakar lök alltså. Ehm, vi kanske gå tillbaka lite till mer i veckan som var. Mm. Ehm, för där här handlar ju om att ge lite tid för eftertanke. Man kanske kan... Mm. Om ja, man, man pratar om veckan som var, reflekterar... Har vi därt åt något? Eller något vi kommer att bära med oss. Uh. Uh. Vi börjar rent uh, så här. Vi börjar vårt privatliv kanske. Mm. Alltså det utanför skola och jobb. Uh. Mm. Ja, men... Gulligt <laughs> <laughs> Ja, Det kommer inte bra men... Nej, fan. Det, det är ju där. När du stängde av. Vad är det? Stå, och skor. Ja, sko och det blir svårt liksom. Ja. Uh. Ja. Ja. Mycket lök alltså. Mycket lök. <laughs> Ja, ja. Nej, men, nej. Ska vi ta och droppa den sista, fan. Okej, jag vet inte på men Var det inte här. Vi ska avsluta det. Så ska vi avsluta det då? Ja, men Vi, alltså, ja, vi löser vikten. Ja, men. Vi har, vi har, ja. Vår. Jag vet inte vad jag sa. Okay, ha, vår podcast anhängare liksom. Ja. Kanske det blev sig eller många. Kom vi får, så alltså, är det säkert att vi får med anhängarna för att... Menar, alltså, de som hör det här... Uh, vad hade varit en drömsiffra för dig? Hur många som hade hört det? Fem. Fem? Ja, alltså fem. kanske fem. Fem förväntar jag mig. Jag vill jag drömsiffra hade varit tio. Ja. Vad det är ju inte de som hör det här av. Jag tog dem väldigt väldigt nevaflikanta, närmsta närmsta syrgänande. Ja. De de får hjälpa till. Ja de kommer att hjälpa till. Bör du inte tappa nå? Jag tror inte jag som tappar nå. Ja de får hjälpa till här med med det. Kanske. Ja. Men vi tar det från början. Men vi berättar ju lite idag är jag för några Men ja, det är ju <skratt> Jo, det var så här, vi var på studiebesök på Malmös nya äventyrsbad. Och där så såg vi en dumper. Mm. Och den kom från något företag i Danmark som heter någonting med Svebelle. Och, mm. alltså... Det var ju ganska kru. Det var ju kul namn. <gör> då, då började ju spånas fritt det var en svebölde var, eller vem den sveböde var. Um, och sen blev det något missförstånd... När... Robin, jag tror Robin sa mest och <går> <här> när han sa han sa det med flöen, <här> men men jag fick Nej, jag, jag sa, jag tror jag sa en svävulle med flö. Ja, just det. Så, så, så, så, så, så Tror jag du sa svävulle mest. Jag tänkte att svävulle var en slags bulle med extra grejer. Ja blev det, det låter ju. Ja typ som en slags hemmhemma. Åh. <här> <här> uh, Proppa till oss? Prop Proppa till oss. Med vad? Varför skaffar jag, jag, saker. jag får skaffa in en ny nu? Ska jag här? Uh, nej, men... Uh, ja. Från uh, Svebrödemästrar flöde till mästerflöde som till slut blev Sölen Svebrödes mästerflöde. Och det är alltså en... Det är Sölen då. Då är han en... Han bor är typ i Danmark, fast det är en ö, så det är mer som Bornholm. Det är inte rika. Och det är det danske rigeet. Och där är han, <skratt> där är en kunglig huvudleverantör av sin mästerflö, och det är vårt generationer. Ja, mästerflö, alltså det, är, det finns flöde och det finns mästerflöde. Mästarflöde, då, då ska du vara typ godkänt av kuggen eller någonting. Mm, men de har ju ingen kug, de har bara en dotter. Nej, det av av, av håvet. Ja. Det ska vara liksom kugglig, eller ja, det var, Den kongliga håvleverantör. Ja, då kanske man kanske säger liksom något med att fan det här är jävligt gott. Ja. Här blev jag Mästorflö, Mästor. Alltså, och i den här byn, eller i, i det danske koneryg. Vad sa du, vad är det du sa? Jag vet inte, vad det du sa? Du så sen på podcasten, vad du sa. Du ja. Där liksom allting handlar om, om Mästorflö och, eller så som du konsumerar en flökorn med tøy. Det är liksom en, en strut med grädde och sylt. Och ett litet, ett litet rån i, eller ett litet keksi. Jag har lagt till ett kex. Ja, jag har lagt till det. Det är inte så snyggt. Ut. Um, mm. Ja. Vadå? Jo, absolut. Tycker, ja. um, det blev väldigt luftigt. Bland annat. Men det är ju ganska luftigt. Det är rätt skönt att ha det här liksom, och bara typ så här kunna skopa med i början. Typ. Men i alla fall, eh, flöden liksom, det är en association till eh, bevisningsmedel. För att göra den här, har vi sagt det så att det ska vara, att det ska vara en barnbok. Ja, just det är en barnbok som kommer att bli illustrationer och med ett tillhörande ljudspår. Ljud, ljudspår. Uh, för att vi ska kunna bidra med hela tjänsten som vi har, liksom. Det, det är lite så. Ja, för att då kommer vi ju, antingen att vi läser det, på någon låtsas på vår, vår danska. Vad vi tror i danskare. Uh, yeah. Ja, det, det är också en liten del i humor, liksom. Det ska ju vara så att en sexåring kan förstå det, typ. Med lite hjälp av mamma och pappa. Och sen så, ja. Uh, men vi presenterar dig dåligt nu. Ja, det gör vi kanske. Det, blir, det låter inte alls kul, men... Mm. Nej, det är ju jättesvårt att bara förklara med verbalt. Jo, men det är ju Söderens Söderbölle, Svebölle. Och så har han den här fabriken. Mm. Som där är ett konstant flöde av flöde. som kommer flöde. Som kommer från skorstenen, bland annat. Det en... Ja, men det, det är den så kallade evhetslogan som visar ja. att det är liksom, där är grädde i näckchen. För sprutar det greg över skogstäder. Så det är en som ligger över det danska kongerige. Ja, men ja. Alltså, men tanken var väl lite att det ska liksom, det ska vara kul både för vuxna och för barn. Det ska liksom handla om att det ska. Ja, det är ganska trist grev där. Ja. Men när man tar flöde så blir allting fejlat. Ja. Och lite, lite mer runt i formorna. Ja. Och. Ja. Det. Söjst. Jag säger, att det handlar liksom om man. Ja. Det handlar om olika äldres som helst tror Ja de står på de Det är flödig flöemission. Flö. Ja, vad har vi för karaktär då än så länge? Ja, vi har Söden, Södans Som är flöemästare. Ja, och sen så har vi då. Äh, spoiler alert. Äh, hans sidekick från första. Första avsnittet jag? Måste... Så... Ja, första... Jag vet inte hur det kommer att se ut. Format. Nej, vi vet inte riktigt det formatet är, Men första upplagan... Mm. Eh, så kommer... Eh... Så kommer han att träffa sin sidekick. Och det är då... Eh, den... fågeln eh, Töj. Det syns. <laughs> eh, Och... Eh... Töj håller på att förstöra en hel del för uh, serven. Ja. Han, han har ju fast... Eller ägget, Töjs ägg, har fastnat i uh, syltmaskinen. Sylt är ju en viktig beståndsdel på uh, flökorn. Uh, och typ direkt när han plockar ut Töj därifrån ja. klickar han typ i hans hand. Ja. Lenny. Var det inte det att han är död? Jo. Han är ju död av grädden och Eller är det? han Nej, bara död liksom. Alltså, dö det är klick och död där. Är... Ja, det är liksom en död klick. Fågel. Fråg. Ja, okej. Okay. Som sörjer och matar med flöer. <laughs> Fågel ligger död där i syltmaskinen. Åh, oh fy fan! Uh, uh, uh, uh, Får du ju döda syltmaskinen? Tror du det var egentligen? Ja, men nu kan jag komma på en annan grej nu. Håll du den, eller? Nej, men på det vi snackade om tidigare, jag att när man ska ta en shot, om yeah. man, man misslyckas, yeah. att man inte ska ta en shot utan man ska ta en sån här soja-strimla. Och sen låta den suga upp tjocken och så ska man äta det istället. stället. Fy fara. Det Att man tar en sojastrymla, tar tjocken och så häller man tjocken i sojastrymlan. Så att den suger åt sig tjocken och sen ska man äta det. Jag tror det är ett bättre snaff. Jag tror det är ett bättre snaff. För att det känns jättegut. Ja. På en söndag. Fan. du skulle det var Vad sa du nu? du skulle glömma soja-stil då. Och... Glömma den bara. Du glömde någon tjock. Nej, jag, jag, <här> jag blev ett vanligt tjockt. Tjockt. Tjockt. Jag var vi mer och där. Ja, vi har ja. Ja. där han sänkik som är död hela tiden man som fortsätter och målar till min grödor. och sen ja precis och sen har vi ju sörens lastbil ja. som eh, kör hemleveranser och då heter den liksom sveabolle som mm. lite, lite som hemlast så kommer barnen och då, då kommer han ju ut med en slange så. Jag har någon slang kopplad till den här stora tankbilen som är fylld med jämfluor och så väldigt glasbilsliknande att man spelar någon melodi. Mm. Uh, och, och det är så här, det är så, det är så trist och tradigt hemma barnen tills de hör den här melodin. Sen så skriker de, MÅ! MÅ! <laughs> Flyg människa! Och så säger han kanske så, Hej så, eller hur? Här kommer jag med min ny Att jag var lite så här äcklig och obehaglig på samma gång som man är väldigt snäll. Ja. Ah, nej, ah, nej, nej, det är lite drag i Fast i barnets värld, äh, grätteförsäljare. Men du har ju ritat en jävligt äcklig här. Han där. Han, han har alltså högslebyxor ja. som är vita, alltså röda t shirt ja. runda glasen, och lite brett, i ovalet ansikte. Ja. Sen har det inget hår uppe på huvudet, men på sidorna har han. Och sen har man på sig en kets bak och fram. Här äh, på sidan. Eller lite på sidan, som består av mm. men Det gör att han ser ut så här ungullig och oskyldig ut. Men så det här Svin är kliv ut. Jag tycker att det påminner de lite om Bubbas pappa. <här> jag <var> hoppas <här> att man, kips, nej, man nej, jag går Det är Nej, vi försöker bara för att han är lite rund i ansiktet och har hår på sidorna. Inget in på huvudet. Ja. Och glasögon. Ja, är ju men det är faktiskt sant. <här> jag, men vad var vi med för karaktär här då? Jo, vi har hans. BÄSTEFÄR! är yeah. uh, han har ju inte kommit på för något förhållande. Inte Nej, man, han bästa vara liksom... BÄSTEFÄR! Bäste han, han röker pipa så det kommer bubblor ifrån. Och så är han liksom allmänt berusad hela tiden. Och så har han typ något. Han alltid flöj i skegget. Ah. Så, så varje gång kom, när han kommer så kommer han, så säger Sören till typ, yeah. Börja. Nej, men BÄSTEFÄR! Har <laughs> oh, du flöj i skegget nu igen? <laughs> <laughs> Uh, han, han kanske inte lämnar nåt tydligt svar någonsin. Han lämnar alltid lite utrymme för fantasi. Ludliga svar. Ja. Men uh, han, är väl, han är väl Sörens främsta rådgivare egentligen. Han har ju drivit fabriker själv. Ja, men det, det kanske med mer att han säger något och skrattar till, liksom. Ja. Uh ta jätte lätt för livet. Ja. Um, ja, han har inte han har inte spånat allt för mycket. i. Han, hans passion kommer också växa lite. Det kan jag Men måste söga söka mig igen? Så det är väldigt hyckande att han bara, oj, vad ska jag göra? så alltså, skrattar det bästa för att till och säga, är ah, det? Det är egentligen första gången jag hör det. Har det lugnt nu? han får inte vara för mycket så, för han ska också vara någon slags Danmarks svar på MacGyver. Han ska alltid lösa situationen med en ja. ganska smart lösning. Men det är typ alltid på hans fabrik också. Eller typ hur han ska leverera in sin flöde till det kongliga, uh, ja. Uh, kongliga slutt. Ja, Jag ska han kopplera att, ja fan, jag måste ta in i en ja. ja, för att slänga är för kort. Ja, det måste så. Du kanske, du kanske måste vi... låna alla vattenslangar i hela landet för att liksom koppla på och så att det ska räcka dit. Och så har jag gjort det så måste han, kommer inte upp så måste han fixa en stege. Ja, men så har, uh, har de... Ja, men, ja. Ja. Sen så har vi uh, uh, en till karaktär som kom på lite grå, bara för att det känns rolig om någon tjej. Lillebara. Äh, hund. Och ser det ut som en äh, servitris. Lite så dålig Parton-look, fast dansk. Fast... Inte. Stora stora bröst. Äh, röda flätor. Och fräknar. Mm. Äh, och så flirtig, liksom. Äh, Jobbar hon då på, alltså på Flööcaféet? Ja. bygdens Ja, dit man går liksom. Alltså. Dit man går efter Ja. Och, och tar och ta såhär en äh, flögkorn med törr. Eller extra tull kan man önska. Framöver. Ja, det kan man få. Um... Ja, Nej, men så, så humsar med alla liksom. ...som gör att det blir ett berusningsmedel. Så att barnen kan äta... ...flö... ...men om man tar på ty... ...så då blir det en mästerflö. Jag tänker mig att, att mästerflö... ...det är liksom bara för att själva produkten håller så hög kvalitet. Att det är själva grädden liksom, som är ju ja. ja, En mästerflö. Men, eh, men det är de vi har. Och sen just sen så har vi den här typiska Nakumaren som är liksom helt utmärglad eh, och besatt av eh, flöder. Och han liksom. <laughs> ja, jag vet inte hur vi ska få in honom i Nej, men han, han kan ju kanske ha så här. Jag har slut på Ariflöet någon gång. Ja. Den typ. Men kanske, kanske Sören tar hand om honom också. Men trots att Sören tar hand om honom så är han ändå girig. Ja. Och vill ha mer. Ja, absolut. Uh. Ja. så alltså, gråtar han kanske att det är slutet. Som är lik, jag vet han, han är lite rolig. Han kanske lurar någon någon gång, liksom för att få flöda lurar barn och sånt. Ja, ja, men det kan han göra. Då säger jag reserven att det något sig om. Har här som vi inte har behandlat? Jag vet inte. Men det ska ju vara, alltså Västermor också. Hur ska vi ha någon frisyr som ser ut som någon flöde? <laughs> Gräddhatt, kanske. Ja. Och just det, vi sa ju vi, vi att hon ska alltid godkänna eh, gräddan innan den kan få komma ut. Ja, innan du det alltså, en jämföljd. Ska hunden godkänna det? Och så säger hon. Så var det, så säger jag vad man säger. Danny go, eller <laughs> Danny masterfly, ja, manny go, Danny good to go. <laughs> Och så kan gå. Ja. Oj. Herregud. Oh, Jesus. Så beter vi ändå 40 minuter. Ja. Det Denne... är sånt. Vill jag ändå komma ut för det? Ja, men det är bra. Det är bra tid. Det är det. Det känns som att man vill ha en timme, typ. Men jag tror att man ska vara simla. Man ska så... vara så precis. Nej, precis. Att man ska... Så länge det håller hög kvalitet på ja. Så. Kasta inte bort fisk till man gör det. Är lyft till det börjar en rygg här över på året. en svag bris. En svag av fisk. Uh... Ja men där någonstans har vi det. så kan vi väl se vad vi tror att vi står nästa vecka, när vi står och snackar. Med det här, ja, vi kanske får få typ en bättre plan av hur samhället ser ut. Ja men precis, nu är vi mycket i idéfasen här. På, vi har inte riktigt kommit på hur söven Nej, så vi måste ha hur han ut, hur drottningen ser ut. Jag vill jag är nog ganska säker på att Lillemor kommer att se ut så här. ja det kan, jag, det kan jag tänka mig också. De kanske har någonting, liksom. Lillebo var så Störrad? Ja. Alltså de är typ kanske såhär kåkå och underförstått, liksom. Ja, att han kommer dit och leverera flöde Och så drar han kanske någon parallell med, med flöde och liksom... Kom här Lille Moskret och smäger på mitt flöde. <skratt> <smart> ja jag kanske i skafferiet så bär med sig typ nån flö...kartong eller... Kanske kommer det nån ljud därifrån liksom bara... Åh, så. Man kanske, man kanske typ ser det från Sörens ögon liksom, så här first person view. Och så säger man liksom... Han tittar typ på hennes bröst. Och sen så bredvid så håller hon i två strutar. Så säger jag kanske så här: ah, Det är dejliga strutar, lilla mor. och sånt här, liksom. Så tror du bara att det är liksom fina strutar? <laughs> ja, men vi förstår ju att han menar fina bröst. Ja. Kanske. Ja, nej, absolut. <laughs> <laughs> uh, ja. Jag tänkte vi håller där för att inte vattna ur det. Men eh, ja. kanske nästa gång så har vi kanske vi har kanske karaktärernas utseende. Vi har kanske lite bättre koll på hur byn ser ut, eller hur Danmark ser ut. Det känns precis som att jag ringa. Ja. Jag kanske stänger av, du stör så mycket. Jag har bättre koll på det. Har vi, har vi utvecklat de andra redan kanske? Vilka andra är det? Det är de andra idéerna. Nej, är... de kanske bara ska finnas där. Mm. Och så... Kommer de på någonting så... ...så har de betyd, betydande... Vad vet du? Ja. De kom på något bra liksom. Ska vi ta upp till nästa vecka? Ja. Men sen så vill vi gärna ha en massa nya grejer mm. till nästa vecka också. Man kan ju inte ha upp sig för mycket på de här bra idéerna från den här veckan. Nej. Men jag vill ha något det här som jag sa om det är spöket Lavman igår. Fast det behöver inte vara spöket Lavman utan det kan vara ett spöke. Som ett enligt halvt spöke. Som, eh, som liksom går ut och plockar blåbär. Och så, så, så liksom går man på gatan, och så snubblar han. Och så trillar alla blåbär ut. Och så landar han bland dem. Så det är inte mitt spöke längre. Utan typ här lila, blått. Är du inne på barnboks...? Nej, ja, det här tänker jag bara som något kort. Liksom, att det ska bara vara så... Ja, det kanske är i barnbok också. Att det handlar om... Det lilla, blåa... Så Som inte är liksom... Ja. Fast det där är bara en... Liksom, ...dålig idé. Men mm. det blir <laughs> Jag men jagnas alltså, ska vi ta runda av kanske ja det vi kan ja vad ja. vill du krita upp secken ja uh, uh, vad hette vad vad hette det nu podcasten uh, tid för eftertanke ja, tid för eftertanke Ja, vi säger så. Och så ska det bli jättespännande att se hur det, kommer, hur det här kommer utvecklas till nästa vecka. Uh... Tack. och Hej. Tack! Hej. Fan, jag Hej. Hej. Hej. fortfarande igen.